Дивись, как ідуть полз нас тих, то вчера вчора гнув шию до землі, а сьогодні выпросто и став людиною, и обличчя моя сне молодо, и очі горят свободою и груди, дихають широко и гордо. Хочемо чистоты, святоще, мужності, незглавності, маємо на це право. Выборовою окров'ю хочемо. — А що, отче, — сказав я цю Шедеру, — показав би ти мені той хутір на дрозці як? — Лежить ще весь у грузах, — мовив священник. — Була щеківця, як похозяйнували той уже, та знайшовся моїй небозі ганній чоловік гарний, справний козак Пилипко, і вже дав лад пасіці тамтошній, отож який такий затишок знайдемо. «Стоїть, молодче!» Казав же тобі, сину, Щоб умикнути тебе, бодай, на день-два. Я взяв із собою тільки Тимка Та трьох козаків. Ніхто й не віддав, де дівся гетьман. Військо розходилося Під білою церкви по всій Україні. І вона вся теж Ставала військом. Обвишила на час свої буденні Клопоти, не орала, Не корчувала, Не будувала, не торгувала не вчилася і не молилася, не прагла нічого. Тільки бити пана, мститися йому за збиткування. Ще вчора панство витанцювало свої вихиляси та вигибаси. Сьогодні танцював козак і посполитий. Ще вчора панська жолдашня надимала вуса та виспівала бравих пісеньок над погнобленим хлопом. Сьогодні хлоп став воєком і вже співав тепер він, і від того спів дзвеніла вся земля. Та нема краще, та нема лучше, як у нас на Вкраїні. Я їхав, щоб побачити грушу над криницею з солодкою водою, як у моєму суботові. І затишну пасіку, може, таку саму, якою була моя суботівська. Хотів усамітнитися на тихих галявинах теплою травою, Спочити від світу, від людей Об власної розтривоженості і несамовитості Піднайти добрість, лагідність Стати, як мале дитя Шумить гуде, дібровою йде Пчелонька мати, пчелоньку веде Вчелоньки мої, дітеньки мої, Ой, ж ми будем присаду мати, Рої-роїти і меду носити? Будемо присаду, рої-роїти і меди носити У пана господаря, у його бортях і в його новцях. Меди солодкі пану господарю, Жовті воски Богу не Тим же словом та бувай здоров. І я не могикував собі колядку давню. Любив співати, хоча й знав, що співання є противенством мислення. Цілі віки спіли і сплячки, туги, несповнених бажань, смутку, розчарувань. Хіба цим здобудеш собі місце в історії? Та водночас відав я також, що злі люди не співають. Отож народний був добрий завжди до всього, тільки платилося йому за це не добром, а злом. Стихії небесні, мов би прагнучи поєднатися з великою стихією, що заполонила всю землю, накочувалися безперервними грозами, що надпилютували вночі. Колись мені добре сталося у разу, тепер не міг заснути ні в наметі гетьманському, ні в хаті, яку добирали мені для нічлігу козаки. Грози гриміли в мені самому, блискавиці били в мене і крізь мене, пронизали кожну жилочку. Я розростався розсік прозорий вогонь. Ось ось мав згоріти до решти, і це було нестерпно. Падав у короткий відчайний сон уже перед світом. Був такий змучений, що й згадати страшно. А вранці, покидаючись, бачив коло себе Матрону, згадував її голос і легку її постать. І світ мені був немилий без неї. Я лютився без міри на своє людське безсилля. Здавалося б, досягнув найвищих вершин, все підкоряється одному моєму слову, але не можу зробити так, щоб вона була коло мене. І сам не можу бути в чигирині, Бо не сила випередити себе самого В найсокровенніших бажаннях своїх, Бо ж я гетьман, я Богдан. Тяжка ножа для моєї душі, Нестерпна ножа. Низькі уми і підлі душі Завжди недостойними тушаться Навіть біля найбільшого. Яка довкола мене була суєта. Ворожі пошепти вже клубочилися, мов чорний дим, причепливі, мов комарня. Знову про джур, ніби то перевдягнені дівчата. Тоді про ворожок, ніби вожу з собою трьох ворожок, одна з яких стара відьма з волоссям до землі. дві гать молоді видри, біловолосі, як русалки. І, мовляв, залоскочити чорт чорта само, на те, що старого гетьмана. Гай-гай, знали б вони, що ж ніхто мене не завоскочує, нічий погляд не причарує, нічиє тіло не запахне марципаном, нічиє лоно не стане смолою, пікаючою і прамою, з якої немає виходу, окрім неї, окрім самої. «А что, отче, — пытается Федора, — не разлучайся ты никогда святыми книгами».